Zigor, goi asko txea egunan. Bai, egunan. Mision Lokaleko kideazira, langileazira, funtsan, egia geiteko. Mision Lokalek, ipar euskalekko Mision Lokalek, e, bere Biltzar Nagusia burutu zuen joan den ostegunean. Lehenik, bi hitz ez, nola joan zen Biltzak Nagusia? Ba, Biltzak Nagusia... Uh, Klasiko jen... bat? Bai, Biltzak ausi... Nagusia Nagusia Klasiko bat, aski jende bazen gaztiak baziren jende Euskate egin lekoko leko ematen zutenak. Ongi joan zen, araz hori gabe. Mm -hmm. e, Ogoitara ziko ere emision lokalaren uh, lana, zuek uh, argduratzen zizte uh, amasei, ogoita bost, urte arteko eta ze hori da? Bai, amasei eta ogoita bost orte artean duten gazteekina, aritzen gira laneana, ez direnak ilako eskolatuak. Argo desberdinetan, ez bakarrik ikasketa edo lana sekatzen, oik, oik egeiteko, baizik eta ere txebizitza edo ez? Bai, horrean nahi banimoduz, guk bat ditugu genuke, hiru ardatzen nagusi, bat izango ditzatekena orientazioarena, beste bat formakuntza, eta gero, iru garrina izango ditzatekena laneratzearena. Eta horren inguruan egon daitezkeen beste... Uh, uh, oztopo, oztopoak ere bai laguntzen alduku gazteak uh, be, uh, oztopoiek bedaren geinditzen. Hor, oh, oh, gira 2008ko ekainean, ekain ondakean, izan dira bi uktek komplikatu, petxatzen dut gazte ere bai, eta zuendako ere, pandemiasko uktek horiek nola eraman dituzuek komplikatu izan da, zinez? Hor da, batean uh, biztan dena, bo, lurri bat izan da denen, uh, denen bizitzetan, bai bailaneetan eta bar, Gure leintasuna izan zena, albesein bat harremana txikitzea beti gazteekin, naiz eta ez genuen gehiago, haiekin belkarrizketa zuzenik egiten ala, dena blokeatu egin etxetan. eta etzentan. ginen ala ere, ba haien egitasmoak laguntzen mm. aintzinarazten, naiz eta beti ordenak muratu ginen a pandemi horrekin. Justukin, nainizun galdegin, orain, ja, peska bat kakotzen artean normaltasun itxura batera itzuli girela, senditzen duzu ondorioa, gazten dako biukteoie komplikatoa izan dira, bereziki eskola mailan, batzuk eskola ezin segituz, formakuntzak ezin segituz, orain, senditzen duzu ondorioa, baduzue gazte geio edo ez? Ondoriak bai ikusi ditugula, alde batetik izan da, gaztea nitz isolatuak izan direla, konfinamendu horrekin ere bai, Famili bat zuen zat, bederen, e, zeinak ba, e, e, eta zeitasunak maila pertsonalean, eta familioietan bai gaztek izan dela, arazo gehiago, sofrimendu eta izan dela, bortizkerie gauzak izan dira, olakoak, baita ere psikologiko kie behar jendea azkenean izolatua, eta izolatua gotak ez du. Ornik egiten hori denoak badakigu hori alde batetik eta gero bestetik bai izan dela ere bai gehiago ikastenari ziren gazteentzate eta bar ba bai ondorioek izan dira ondotik gazte askok utzi dituztela ikasketa piztu zuela eta horitzen biskoa dela denek galdera bai Eitorbai bai, izan dira eta oraindik ere baditu gazte batzuk ba garai hortana arazoak izan dituztenak eta horren ondotik oraindik ere ez dituztenak gain ditu Gara jartan, sortu diren, zailtasunak. Eba mm. eman dintzen, ba, ikasketak bera moztu zituztelako. Mm. Utzi zituztelako. Ko, kopuruan beraz, jende gehiago, huk uh, uh, da zuen gana? Horduan, kopuru aldetik, uh, gomantentzen gira gutxi gorabera uh, kopuru berdinetan, bedenen 2008a batean. Hau da, 2008a bostean gazte inguru uh, ikusten ditugu hala ere urtean zehar. Beaz, kopuru aldetik ez da, ez da emendatu, ez da jautxierez, 2021ean, 2022an bai ikusten dugu dagoela eh biskate, diela kopuruak, baina orokorra da horia eh, eh Estado mailan eta baita, aqui tan mailan ere bai orokorra da. Hor ez dago ez da lotuta eh, gure eskoldearia da, hmm. Euskal Herriak. Orain zigo goiaskotzea mision lokaletan ze dispositibo eh, plantan ditosue eh, gaur egun Orain arte, uh, gu bagen nuen, uh, bagen eituen dispositibo handiena genuena, horain arte zena uh, pasea, ditzen e ba zen a, parkour du akompañean kontraektu izi, ber la empleo e hortan, hor bat zen dispositibo bat indartua, ditzen zen, la garantijoan, denok entzun dugu. Uh garantizan uh, hortaz uh, entzuna izan da. Bere ziki gazteak aukera bazuelako horrekin ere bai, lokaziona batuk hilabete urte batez eta aurrera eramateko bederen bere proiektuak entzina eramateko. Um, beraz uh, Ata ba, hauteskunde garaiekin gauzak aldatzen dira, hori usuken gaztatzen da. Be, bai. Eta hortan ere bai, guretzat ere bai, ondoriak izan ditu, eta garantizuen hori beraz da gehiago, ez dugu gehiago uh, gazterik sartzen hortan. Eta uh, beste dispositibo berri bat sortua izan da, ditzen kontradan gazman zen eta nun eta... Eta berdintxua da edo? Horren berdintxua da uh, gaztearen zat uh, alokazioen aldetik eta bai berdintxua da, gero aldiz uh, galdetzen dena horrein uh, arte manzun gegantitzen hortan hilabete batez kolektiboki eta atelierak itagitean genituen gazteekin, eta gero maika hilabetez mo modu uh, uh, bakartuan, besigitzen genuen gaztea, bere egitazmoa uh, horrea eraman dezan, eta aldiz, hor uh, kontra d'engageman jean gaztea ez dugu gehiago fase kolektiborika, atelierak bat ditugu, hor da niskrimitutu behar dira gazteak atelierak atelier horietara eta helburua da, Um, gazteak hastean zehar bebeden amabostoren ogei horren ez aktivitatea e, izeitea, gauzak egiten aritzea Me izaten alda lanean dagoelako izaten alda uh, estazak egiten intuelako uh, edo atuelegetan parte hartu edo joten delakoa uh, inskribitzera Uh, uh, uh, em an mm. baina eta edo beste desbartze batzuk egiten dutzela baita osasunari lotuta edo mm. ona beti da inserzio waten bidean edo ez esbortzas helburua beti da ordan nik gazteekin ez dut zeikulan itz egiten inserzioa sitala hola mm. neka ipacien edin nek garten tanga astelida baduzue baditzue zure aski asmoak eta ez bali baduzue asmoak bai lagundu koitzeutuztegu be agimo hiek ba, mm. eta eta eta bisten den bakugu dakiku beti ondorioa izango dela gunbatez be bar lan da lanbatzen mugutela baina helburua da atzemango duten hori dogingo duten hori ongi senti daitezen hortana Eta berda izango da formakuntzotan nahi dutela egin diploma bat pasatu eta gero lan hasekatu lan batetan eta aritziko, baina behar bada hori egin baino lehen berbi pasatu behar dira nahi dute esperientzia bat bizi bar bada nazioartean eta berdan nahi dute joan Irlandara edo Islandiara edo Maltara bizitzea esperientzia bat eta hori izaten aldare bai holako gozek ere behilaguntzen aldugu uh, gazteak. Eta horren ondorioz berbada gero atxemenen du be, egiazki zen den bere bidea Mostukudu eta zen den bat. du, ez da bortzaz zailtasunean zailtasun den Norwait joaten eh, mision okalera? gok errezbitzea gazte guziak amasei eta goita urte artean dutenak, eta ez dinak eskolatuak. Norbait bait... bide berezi bat txekatzen da norbait, joaten ondazuen gana zein diren Bistana. atera bide desberdinak. Bistan dela, izan ez duela, edo ez duelako diplomarik edo baduela ZAP bat, BOP bat bakarik eta eduela beste zerbait egina oinok goizuntan go, oino goi bat ikusteko eta be, egina duela zeape bat karela jean eta nahi duela pasatu elektrizitate arrat olok zerbait egitera, haukera hori mango diogu, mehain alda basua duen gazte bat eta berbada eginduena hilabete bat zu unibertsitatean eta azdu guztokoa izan eta orduan be nahi du hausun hartu eta beste bide bat atseman edo izan daiteke licentzia bat duen gazte bat edo Rotarikoa eta gazte bat nahi duene, gero nahi egin naiduena egin berda master bat edo zerbait belizia izan daitekena eta algun zalduguna ere bai hortan, hortan hortan bidea egiten. Mm. Bon, zigo goiasko cheats akabat uh, ikusi dugu zein den mitxel panorama besterik ez bakarrik uh, hori animatu beti gazteak uh, Arribaldimadira asikatzen eta ezaketela zer egin hor gaudela, gukolootara baditugu hori uh, tamar permanentzia baditugu Iparralde osoan hmm. beraz nahi dueran biziki-biziki uh, edatu garela eta gure luro da albezain urbile gotea gazten eh, beraz um, izan kontaktu zuzena askotan, eh? Voilà, kontaktu zuzena eta, eta nik uste ez, ez, ez dezatela duda deitzea eta buruasoak bistan entzuten banimagut ere bai mezua hau hori ki debe bemintza daitezenaien simala bekin orgaude ser bitxu publiko bat gira baditugu andana bat utresna gazteak laguntzeko hasitugut dena uzdi eta ia da badirela tresna hinitza mm. bai gero gauza da horia baditugu gauza asko badituko eskaintzeko aukera asko baditugu eta gero da bistan pertsona bat da ibilbide bat Orduan gure helburua da ere bai ahalbsetdefaulta uh, ongi lotzea gastebakotsak nahi egin, egin nahi duen ibilbide horri. Sigo hmm. goia askocha minesker gurekin izango izuntan eta beste bat arte. Bai mineskertuari eta ikus arte.